basi wasikilizaji wetu hii ni asubuhi njema ambaye tunazidi kumshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa mwema kwetu siku baada ya siku anaendelea kutusaidia siku baada ya siku hapa kwetu ni asubuhi na ninaamini ya kwamba kwenyu labda ni masaa ya mchana ama jioni. Lakini kwa vyovyote vile hivyo tunazidi kumshukuru Bwana kwa kuwa amekuwa mwema kwetu siku zote. Ninazidi kuwakaribisha katika kipindi hiki ambaye ni kipindi maalum cha neno litasimama. Na hivyo wewe na mimi tunapoendelea kuangalia safari yetu ya wana wa Israeli naendelea kuona ya kwamba Mungu amekuwa mwema siku baada ya siku. Na hivyo Bwana kwa sababu ametuwezesha siku baada ya siku kuendelea kuwa vile tulivyo hatuna hatuna budi kuendelea kumshukuru. Tunashukuru pia kwa ajili ya radio hii yetu ya Abaguzi ambaye kupitia kwa hii radio tuna uwezo wa kuweza kueneza neno na kama vile tunavyoendelea kushirikiana na Passing the Right Ministry Mungu amekuwa mwema kuona ya kwamba wakati kama huu neno linaweza kuendelea Na hivyo tunapo tunapojiandaa kwa ajili ya makala ya leo ningependa tuweze kuomba na tuweze kumkaribisha Mungu ili aendelee kuwa pamoja nasi katika makala haya maalum. Hebu tuweze kuomba Mungu wetu mpendwa unaotupenda sana wewe ulie kwako na wewe ulioko na wewe utakao kuwako wewe uliyoziumba mbingu, inchi bahari na chemichemi chemi za maji tunazidi kulishukuru na kulimidi jina lako kwa kuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine tunakushukuru kwa ajili ya neno lako linaloitoshaana na wewe tunakushukuru kwa ajili ya radio ya baguzi globo Tunashukuru pia kwa ajili ya passing the right ministry. Tunashukuru pia kwa ajili ya huduma zote zinaopitia katika radio hii ya Baguzi Global. Tunaendelea kuiombea ili uendelee kuifanikisha na kuweza kupanua mipaka yake. Ipo hata iweze kufikia watu walio huko chini kabisa. Tunaomba pia kwa ajili ya familia zetu tukiomba kwa ajili ya kanisa lako kote ulimwenguni. Baba tunaomba pia kwa ajili ya wasikilizaji wetu bila wanapo tutegea siku hii jioni ama mchana wa leo. Naweka wakfu mikononi mwako na familia zao. Naendelea kuombea hata wale hawezi kujiombea wengine hata hawajui kama kuna kuomba ama kuna, hawajui lolote lile. Tunaomba ili bwana uendelee kunuua kwao kwa njia pekee. Na wakati huu tunapoanza wa makala haya maalum ya neno litasimama naomba kuwa kwa pamoja nasi kuweze kudhihirika na kuendelea kutumiminia mibaraka na kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa mara ya pili napoanza kuwa pamoja nasi haditamasha tamasha na tunaomba kwa unyenyekevu mwingi Kuru kwa kuwa pamoja nasi katika vipindi vilivyopita Hata leo tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi mapenzi yako endelee kufanyika kwetu sisi zote na tunaomba katika jina lake Yesu Bwana na Mkombozi kwetu Amen. Basi wasikilizaji wetu tumeikuwa tukiendelea kuangalia juu ya huyu nabii mganga. Nabii huyu mganga ameendelea kuonyesha jinsi uganga wake ulivyokuwa duni ameendelea kuonyesha kwamba Mungu wake ni Mungu ambaye haifu sana na kupitia kwa udhaifu wa Mungu wa waganga na wachawi Tumeangalia jinsi Mungu muumbaji alivyo Mungu na zaidi yake hakuna mwingine alipokataswa kuondoka na kwenda huko moabu na Mungu mwenyezi aliendelea kuonyesha moyo wa kwenda akaanza kupanga jama zake badala ya kuweza kuenda kwa njia za Mungu ndipo Mungu alipomruhusu akaenda na hata tukaona Jana Jinsi alivyo pingwa na maraika njiani jinsi alivyoweza kufungana hata kuwa kipofu kiasi ya kwamba Punda alifu, alikuwa anaona maraika na yeye hakuwa akiona maraika. na tukaona ya kwamba hata badala ya kujiuliza na yeye alikuwa na watu wawili waliokuwa wanasafiri na yeye madhara ya kujiuliza ni kwa nini punda wake anaondoka njiani na kurudi kando ya njia bipo basi akaweza kumtaandika punda kwa hasira na kwa ukatili ndipo basi mara tatu punda alijaribu kumuokoa kutokana na upanga wa maraika lakini yeye alikuwa anaomba kama angekuwa na upanga amwangamize punda ule ndipo mwishowe alipokuwa ana hasira sana punda akaweza ku unguliwa na Mungu kinwa akazungumza kwa lugha ya mwanadamu na tukaona ya kwamba alikuwa na wazimu mwingi huyu mganga na akaweza kuongea na mnyama kwa wazimu wake na alipoongea na mnyama Nyama aliendelea kumuongeleza na yeye akaendelea kuongea. ipo mwishowe akaulizwa na mnyama hii siku zote mimi nimewahi kutenda wewe hivi?" Hata alijibu, "Hapana, hajawahi kuona hivi." Basi, macho na ndipo basi akafunguliwa macho naye akaona malaika na akaweza kuona alikuwa na upanga mkononi tayari kumwangamiza. Ndipo basi akaulizwa kwa nini ametandika mnyama wake kwa ukatiri mwingi jinsi hiyo na akaambiwa na malaika kama huyu mnyama wako angeweza kuondoka njiani vile amefanya mara tatu ya kwamba wewe ungekuwa maiti na mimi ningemponya huyu mnyama na neno linaendelea kusema ya kwamba alipo sikia maneno hayo na akaona kweli vile amefanya ukatiri mwingi na akaona upanga wa malaika yeye mwenyewe alikiri mbele ya malaika ya kwamba ya ni mimi nimetenda dhambi na kama umechukishwa mimi niko tayari kurudi wapendo hapa tuliweza kuelewa ya kwamba kumbe mwenye dhambi hawezi kuungama kwa malaika akaambia ya kwamba wewe usirudi na enda ukatimize matako yako ambaye ndiyo mapenzi yako lakini akaambiwa ya kwamba kumbuka wewe mwenyewe hakuna lako utakalo lifanya huko Mungu alikuwa anakusudia sasa kwenda kujidhihirisha kwa mfalme huyu wa moabu na kupitia kwa matendo ama kwa kitendo atakachotenda huko kupitia kwa huyu mchawi mganga nabii anaojifa anaojifanya nabii wa Mungu angeweza kudhihirishia dunia yote ya kwamba nguvu za shetani hazina nguvu kwa watu wa Mungu na kile kitu kinaoweza kutuangamiza tu ni wakati tunapojichanganya na dhambi na ndipo basi akaambi wewe enda zako na utakapofika huko usifanye yako maana umeona malaika amemwonyesha ulikuwa ukufe lakini kwa sababu uhai wako umeokolewa na punda huyu unaomtandika basi uende na hautatenda lako bali utasema yale nitakao na ndipo tukaona ya kwamba katika hali hii ya punda kuongea iliweza ku, eh, iliweza kuokoa huyu huyu huyu mganga mchawi nabii na ikaweza kutulisha wazimu wake kwa hivyo ili zui, wazimu wake ulipunguzwa ukazuiwa na mwana punda na neno likasema yeye alikalipiwa na punda mwenye kusema aliyosema kwa lugha ya kibinadamu na akaweza kuzuia wazimu wa huyu nabii neno la Bwana linaendelea kutuonyesha ya kwamba katika maisha tunaoishi na katika maisha tunaoendelea kuishi Watu ni wengi wanaoendelea kutumika na shetani na wanaona wanastahili kutumika kwa sababu ya ujira wa udharimu lakini watu wa Mungu walio duniani hapa tusiweze kuwa na hofu wala kuweza kutetemeshwa wala kuogofo kuogopeshwa na nguvu za kigiza kwa sababu Mungu wetu ni Mungu na zaidi yako yake hakuna Mungu mwingine. Hapa tukaona nabii aliyokuwa anajiita nabii aliyokuwa anasema kwamba yeye anaona maono. Lakini alikuwa na moyo wa mkatili wa kwenda kulaani watu wa Mungu na aone wakiangamia ili aweze kupata ujira wa udhalimu. Lakini hata nguvu ya kuua punda hana. Na ndipo basi wapendwa wewe na mimi wakati wowote tunapokuwa na ushirikiano mzuri na kushika sheria za Bwana na maagizo yake Anasema ya kwamba atakuwa ngao atakuwa ngao yetu atakuwa mlinzi wetu atakuwa wokovu wetu Na ndipo basi hapo akaondokewa na maraika na akaweza kuondoka na kivuli chake kile alichokuwa ameweza kuwa nacho kwa kuambiwa ya kwamba akibariki yeye anabariki na hakidani yeye analarani bado kiko katika moyo wake lakini sasa ameweza kutatishwa na kutatanishwa na nguvu za mbinguni na ndipo basi Mungu wa dunia hii alikuwa amempofisha akili zake ambaye angeweza kuamini ukweli wa Mungu na ikawa nuru ya giza ya, ikawa nuru ya ijiri ambaye ilikuwa ingeweza kumwangazia njiani ikawa haitaweza kumzukia na utukufu wa Kristo aliye sura ya Mungu akaikanyagia chini. Kwa hivyo dunia hii wengine unapoona wakifanya yale wanaofanya ni kwa sababu akili zao zimeweza kupofishwa na Mungu wa dunia hii ambaye ni shetani. Bara alidhihirisha wazi kwamba alikuwa anaongozwa na pepo, roho mchafu wakati alipoweza kumtendea ukatili mwingi mnyama wake. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mwenye haki anahurumia mnyama wake. Lakini huruma za za, za za mkatili za za huruma za mtu mwovu ni ukatili kwa mnyama wake. Na wewe na mimi hapa tukaonywa na tukaweza kuonyeka ya kwamba kumbe viumbe vyote vya Mungu na wakati tunapozitunapozitendea ukatili Bwana Mungu anaangalia na hata maraika wana rekodi na rekodi hiyo itakuja hukumuni Wewe na mimi tuweze kuangalia na kuweza kuona kujua ya kwamba Bwana Bu, anasema ye ni mwema kwa watu wote. Na ukweli ni ya kwamba hata rehema zake zinafikia viumbe vyake vyote. Wanyama waliumbwa kuweza kutumikia mwanadamu Na hivyo wanadamu hawana haja ya kuwa katiri, ya, ya kuwafanyia ukatili wanyama. Na tunaona ya kwamba leo dunia yote viumbe vyote vinaomboleza na vina utungu hata mpaka sasa kwa sababu ziliingizwa katika dhambi na mwanadamu kwa hivyo mwanadamu alioingiza viumbe kwa kwa dhambi na zinaendelea kuteseka hivi astahili kuongeza ukatili juu ya wanyama mbali anastahili kuzihurumia na kuweza kujaribu kwa njia yoyote kusaidia wanyama. Ndipo basi ukweli ni ya kwamba Baramu aliweza kufahamu dhambi hiyo na akaweza kuona ya kwamba angeweza kuingama kwa malaika lakini alikatazwa basi mfalme wa Mwangu alipojua ya kwamba huyo mganga mchawi nabii anakuja alikuja na akaweza kumlaki na akamuuliza si nilitumana kwako wewe basi bona ulikawia hivi bona hukuja mara moja Haujui ya kwamba mimi nina uwezo wa kukutajirisha na kukupatia kila kitu. Ona umekawia hivi. Ndipo basi Daramu akamwambia, "Kweli nimekuja. Lakini laiti kama ungejua mimi sasa sina uwezo wa kusema lolote nililo na kusudia. Bali yale nitakaozungumza, ni yale tu nitakaoambia na Mungu." Kwa njia nyingine alikuwa amemwambia ndiyo nilikuwa ninakuja na ndiyo nilikuwa nina, ninapenda sana mali hii yako ndiyo imedileta hapa lakini sasa nimewekewa vikwazo usiwezi kuipata ama siwezi kufanya vile nilivyokusudia kwa sababu Mungu wa wana wa Israeli hawa ameweza kuwa kikwazo kwangu akamwambia mimi nitasema tu yale ni atakao niambia ndipo basi mfalme huyo akaenda na akachinja na haka, na wakakula na kukawa na karamu kubwa ndipo basi asubuhi anampelekea katika mlima ule ambayo wanaabudu miungu yao ambayo ni baal na hapo alikuwa na uwezo wa kuwaona wana wa Israeli kule katika la Jordan ndipo basi alipoangalia na kuona hema zao baada ya kuchinja wanyama na ng'ombe na kondoo na kuweka madhabahu kama vile Mungu alivyokuwa ameagiza wana wa Israeli kwamba awe akitolewa kapara yeye naye huyu mganga mchawi akaanza kufanya copyright ama kuweza kuiga jinsi wana wa Israeli walivyokuwa wanafanyia mungu akijaribu kumuhonga Mungu ndipo basi baada ya weka madhabahu saba na kuweka kila madhabahu eh, akaweka sadaka ya kuteketezwa akamwambia mfalme weka hapo kwa sadaka zako mimi nikafanya uganga wangu lakini katika uganga wake Mungu wangu akaweza kukutana na wewe na, na baramu alipo on alipoona Mungu amekuja akaanza kumwambia Bwana ninaamini ya kwamba utanishikia na utaniruhusu kwa sababu nimekutinjia kuna sadaka za kuteketezwa pale ngombe 7 na, na kondoo saba na ndipo akaambiwa na Bwana wewe sikiliza unajua wazi uko hapa kwa ajili ya mission yangu na kwa hivyo uende umwambie mfalme hii na akatiwa neno la Mungu ndani ya kinwa chake alipoteremka walikuwa mfalme na wa, na maliwali na maaliwali na naibu na mwasiri wamemngojea na ndipo wakamuuliza Bwana amesema nini na ndipo basi akaweza kutunga mezali yake akasema hivi ya kwamba Umenileta kutoka upande ule wa mashariki. Umenileta Nikulanie Yakobo. Lakini ni mulaniji yeye ambaye Mungu amembaliki. Ni msutumuje yeye ambaye Bwana hakumstumu. Na kutoka kutoka kileo cha majibari na kutoka milimani namtazama na ni watu wakao wakaao peke yake na hivyo nani anaweza kuhesabu uvumbi ama wingi wa Israeli ama kuweza kuhesabu robo ya Israeli na ndipo basi akatamani na akaonyeshwa mwisho wa watu wataweza utaweza kuwa ni mzuri sana akatamani ya kwamba Angependa afe kama mwenye haki lakini pia na mwisho wake uweze kuwa kama wao Mfalme alishangaa Alikuja huyu nabii mganga na nia ya kuwarani lakini sasa ameweza kubariki hawa watu Alipoangalia akaona jinsi watakavyostawi akaona jinsi Mungu alivyo na mpango mahususi kwa ajili ya hawa wana wa Israeli na ndipo akaona kweli hakuna mtu duniani ama nguvu ama shetani mwenyewe anaoweza kulani hawa watu ndipo akatoa unabii hawa watu wataishi kibiao wataishi kwa njia ya pekee ndipo anasema ni watu wanaokaa pekee yao peke yao wala hawezi kuhesabiwa pamoja na mataifa hivyo ndivyo hata wewe na mimi waisraeli wa kiroho hatuwezi kuhesabiwa na dunia hii vile inavyoendelea kufanya tunastahili kuwa watu wa pekee watu walio na tabia yake Mwenyezi Mungu ndipo basi Bara mhu kuonyeshwa tu historia ya hawa wana waisraeli bali aliweza kuonyeshwa hata mwisho wa hawa wana wa Israeli itakavyokuwa na akaonyeshwa vile watakavyostawi na atakaoonyeshwa ya kwamba wamepewa nafasi ya pekee ni Mungu na akaonyeshwa kwamba katika maisha ya hawa wana wa Israeli Mungu ataweza kuja ataweza kuzaliwa katika katika uh, taifa hili ili yaweze kukomboa ulimwengu hii yote nabii huyu mganga mchawi aliweza kuonyeshwa na tunaona ya kwamba hata hata baadaye aliweza kuonyeshwa jinsi eh, jinsi Yesu atakavyokuja mara ya pili kuokoa eh, wa Israeli ambaye ni taifa lake basi tunaona akaweza a uh, m um, baram baraki alishangaa na watu wake na akamuuliza mimi nimekuji nilikuleta hapa uharani na we unaendelea kuwa kuwa, kuwa bariki tu mbona umenitenda hivi na ndipo akaelezewa na nabii monganga nilikwambia ili mimi sina lingine la kusema ila lile bwana atakavyoniambia na akamtoa hapo akampeleka katika mlima mwingine na mganga akafanya yale yale aliyofanya hapo Mwanza mwanzo akatoa hata kafara kwa Mungu ha, ha, ha, akaweka madhabahu na mwisho akaenda kufanya uganga wake tena lakini akaweza kwenda tena na akaweza kujaribu ku eh, akakutana na Mungu pale na Mungu akaendelea kumuelezea e, yale atakao sema na aliporudi akaulizwa je Bwana Mungu amefanya amesema nini aliweza kuongea mambo yaliyovunja moyo sana mfalme huu na maliwali na manaibu wakuote walio waliokuwa pale akamwambia Mungu si mwanadamu ya kwamba ataweza kujuta theneye si mwana wa Adamu ya kwamba atasema neno na asilitekereze yeye amenipatia ujumbe ya kwamba kile amebariki mimi siwezi kutangua baraka yake na kwa hivyo akamwambia sikiliza hivyo ndivyo bwana amesema ndipo basi ni mpio kubariki na siwezi kutangua alichokibariki Bwana. Katika maelezo haya Balaa mtasema hakuna mchawi, mganga, ama mwanajimu, ama mtu wae yote ya liyo na nguvu zozote zile anaoweza kuaroga ama kuwafanyia ushirikina ama uchawi watu wa Mungu. Na kwa hivyo nikawa nikawahakikishia kulingana na neno wasikilizaji wangu ya kwamba katika dunia hii tutaona vituko na visanga na nikawa elezea ya kwamba atawaganga wa mambo leo wanaofanya uganga kwa bibiria. wanaofanya mambo ya ushiritina, wanaofanya mambo ya uchawi. Wajue ya kwamba Wawa, na wanafahamu, hata Shetani anafahamu. a kwamba Hakuna uchawi wala uganga kwa wana wa Mungu ambaye ni taifa Teule. Hii ni tumaini lenye mibaraka. Na basi hebu tuendelee tuone mwisho wa huyu mchawi, mganga, mnabi, mambo yake imekuwa namna itakuwa namna gani. Huyu mganga mkuu, mchawi mkuu, amejaribu kwa njia zote zile. Shetani amejaribu kumtumia, lakini mahali Mungu yuko, Shetani wa wapendwa. Amejaribu kumtumia huyu mganga, mchawi, lakini ameshindwa. Na Mungu akatenda makuu. Basi walipokuwa wana wa Israeli wako chini ya ulinzi kutoka mbinguni hakuna mtu yoyote ama shetani mwenyewe ambaye angeweza kuendelea kuwashinda ama kuwakaribia. Hii ni kusema ya kwamba kazi ya Mungu ilidhihirika, ulinzi wa ajabu ambaye Mungu alikuwa anawalinda. Na raiti kama wao wana Waisraeli wangejua mambo yaliyokuwa yanaendelea huko karibu na wao wangeendelea kudumu wakiwa waaminifu kwa Mungu milele daima. Na shukuru kwa sababu sisi Waisraeli wa kiroho tunalo la kusoma. Tuna historia hii ya wana Waisraeli na hivyo hata kama tutakosa kuingia katika bingu ama katika Kanani ya biguni sisi hatuna sababu yoyote ya kutoingia. Wao walikuwa bado hawajaweza kuwa na maandiko kama hii tulio nayo. Lakini sisi tuna maandiko na tunaona ni wapi walioweza kushindwa, ni wapi waliofanya kitu kitamana, ni wapi walio mtumaini Mungu na walipomtumaini Mungu mambo yale yaliyowapata Walipoenda kando na mpango wa Mungu mambo yale yaliowapata. Kwa hivyo sisi tunachelelezo na wao hawakuwa na elezo. Hivyo wapendwa, hebu tuweze kujifunganisha na huyu Mungu na tuendelee kumtegemea daima dawama Wakati mwanadamu anapojaribu ama shetani kuendelea kuleta vikwaso kwa watu wa Mungu. Jambo hili linastahili kutufundisha wazi ya kwamba Mungu ulinzi wake hakuna mtu anayoweza kupita ngome yake ambaye ya ametuwekea jetania atakapoendelea kutumia watu nyakati hizi za mwisho maana ninawapa wapasheni habari ya kwamba kuna kusudi Mungu ameweza kuleta mafundisho haya kwetu kwa maana katika siku hizi za mwisho, shetani atatumia wacha sasa, wacha sasa hii taifa moja la, la, la, la Moab, atatumia dunia yote. Dunia yote itaunganika pamoja, naye itawatesa watu wa Mungu, watakao kuwa wakionekana kana kwamba ndiyo wachache duniani. Wale watakao kuwa wanashikika sheria za Mungu kumi pamoja na ushuhuda wa Yesu, watateswa katika dunia hii kwa sababu ya kukataa kuenenda kunaenda jinsi dunia hii ninavyotaka watu waenene maana yake Mungu anasema watu wamekataa njia zangu na wanatanga kufuata tamaa zao wenyewe naye yanawaathiria wafuata tamaa zao Wakijiretea uangamivu na kwa sababu watu wa Mungu wana nuru inasema nasi tuna neno la unabii lilo imara zaidi ambapo tukiliangalia kama ta inaangaza mahali penye giza tunafanya vyema paka kutakapo zuka. na nyote asubuhi zuke mioyoni mwetu hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha ja Petro wa pili kenda mpaka ishirini. Basi tutaendelea tuone mwisho wa huyu mganga mnabii na watu wote wanaofanya mambo ya uganga, mambo ya uchawi, mambo ya us ya ushiritina, mambo ya kutumiwa na shetani. Waweze kusikiliza kwa makini mwisho wao jinsi itakavyokuwa. Ndipo basi mfalme akasimama, akamsihi akamwambia Tafadhali usiwarani sasa na usiwabarki. Maana ninaona mibaraka tu ndio unaoaletea. Na mimi naona hata sasa nimekupeleka mara mbili na wewe unaendelea kuwabaliki. Na kuomba hata tafadhali usiwa hata kidogo na usiwarani. waka hivyo hivyo. Lakini nabii mganga mchawi akamwambia akamwambia hivi "Tini sikukuambia mimi kila neno bwana atakalo sema hivyo divyo nitakavyofanya." Unajua yeye yeah, amekuwa controlled na roho wa Mungu. Na roho wa Mungu anapokuwa anapopata nafasi katika maisha ya mwanadamu awa yote atamtumia vilivyo. Basi akasema na unaona hapa hata sio yeye alisema kwa sababu yeye moyoni mwake tunajua hira roho chafu ya ushetani inataka kumtumia lakini roho wa Mungu amemshikua mateka vipo akamwambia nilikwambia wazi ya kwamba mimi siwezi kusema yangu hata hiyo yapo unaoniambia niambia Tuwezi kuyafanya lakini nitafanya tu yale atakaye niambia huyu Mungu waisraeli laili kwa kuwa mimi sina uwezo wote ule sina uwezo hata wa kufanya hivyo unavyotaka nifanye siwezi kosa kuwabariki lakini bado alikuwa anajikakamua huyo mfalme aonekana kana kwamba uganga wa huyu mtu hawezi angalawa kunipatia tumaini na hivyo akamchukua tena akampeleka katika mlima pia. Na katika mlima huu ulikuwa ndiyo hekaru la Mungu wa ushirikina na, na na ya, ya Mungu wa mambo ya, ya yale ambaye ni maovu zaidi ilikuwa imewekwa hapo. Mambo ya usherati, mambo ya nini, hiyo yote Mungu wa wa, wa wa mlima huu pia ndio aliyokuwa anafanyiwa Na basi Baraki akamwambia Njo hapa, nikupeleke mahali pengine. Labda Mungu atakuruhusu unilanie hawa watu. Na akaweza kupelekua juu ya mlima huo ili aweze kuona watu hawa awalani akamchukula akamchukua katika katika mlima huyu wa pioli mahali ambaye sasa kuna hekalu ya Mungu huyu ya Mungu huyu na ndipo akaweza kuangalia eh, nyika iliyokuwa chini yake mahali wana wa Israeli walipokuwa wana, wana, wana wanaweza weka kambi zao. Na hapa hapa wakaweza kuangamiza wanyama kama wale wale, madhabahu yakawekwa kama ile ile. Kumbuka ni saba saba. Mombe saba, kondoo saba. Ndipo basi Katika kitabu cha Hesabu 23 aya ni hiyo ya zarazini. Na Baraki akafanya Madhabahu hiyo kama vile alivyoagizwa na alipowweza kumaliza akatoa kafara zile za wanyama wa ngombe na mbuzi na kondoo na akaweza eh, kuwa tayari sasa lakini kitu cha ajabu hapa yeye sasa hakuenda kufanya mambo ya uganga bali aliweza kusimama hapo hapo katika madhabahu hayo akaangalia kule chini na alipoona ya kwamba Bwana inampendeza kuwabariki wana wa Israeli hakuenda kufanya uganga ama kutafuta uchawi wake bali aliangalia jangwani kule chini na akaweza kuinua macho yake akawaona Waisraeli na roho wa Mungu akaweza kuja kushuka kuwa juu yake na akaanza kutoa unabii akatunga medhali ya unabii na akasema hivi Bwana mwana wabiori, mutu wa Biori mtu aliyefungwa macho Anasema hivi Yeye anayesikia maneno ya Mungu Yeye anaona maono ya Mwenyezi Akianguka kifudifudi fudi amefunguliwa macho. Unaona kweli alikuwa amefungwa macho na yule muovu. Lakini sasa wakati roho wa Mungu anambomshukia anafunguka macho. Anasema ya kwamba mtu aliyekuwa amefungwa macho, anasema hivi yeye yeah, yeah, aliyekuwa amefungwa macho aliyeoona maono ya Mungu amefunguliwa macho. Na anasema hivi kwa Waisraeli, "E hey Israeli, mahema yako ni mazuri namna gani? E hey Yakobo, masikani yako e hey Israeli ni mfano wa bonde zilizopandwa, Zili, zilizo, zilizo zimetandwa." Ni kando kando zilio kando kando ya mto. Ni kando, kando ni, ni, ni mfano wa bonde lilo kando kando ya maji ama ya mto. na tena inaonekana ni mfano wa wa, wa, wa mti msubiri aliyopanda bwana Mungu. Ni mfano wa mwaelezi Mwelezi unajua ni ni ni, ni, ni mti ambaye unajulikana sana na unapozungumzwa zaidi hapa katika bibilia unaitwa Mwelezi. Na ndipo anaendelea kutoa unabii wake. Akasema nini? Maji yatafulika na ni kwamba atakapokuwa akifurika ndani yao lego za huu mweleli zitakuwa ndani ya hii maji. Na anasema ya kwamba na mfalme wake atakuwa mkuu kuliko agagi. Agagi alikuwa ni mfalme wa Ameleki. Na alikuwa ni mfalme mkuu sana. Na unakumbuka hao wa Ameleki ndio walioweza kuwatesa wana wa Israeli na kuangamiza walipowaotea huko njiani na Mungu akasema kwa Musa uhakikishe ya kwamba umeandika hawa wana wa Amerika watakuja kuondolewa katika dunia adhabu yao ilikuwa bado haijaja. na Likini alikuwa anajulikana kila mahali ya kwamba alikuwa mfalme mkuu ndipo anatoa unabii kwamba mfalme wa Waisraeli atakuwa mkuu kuliko mfalme wa uh, kuliko agagi. na jina la naye atakukasa sana na ndipo basi Mfalme wake Israeli utatukuswa na anasema Mungu amemleta Israeli kutoka Misri naye akona nguvu mfano wa nyati Nyati mnajua ni Bofaro. Atawaumiza mataifa yote walio adui zake. Jambo hili linamkera sana mfalme. Kwa sababu ye ni mmoja wa maadui wa, wa, wa Mungu. Anasema atawaumiza kwa mishare yake. Na anasema alinama akarara kama timba. Na kama simba mke nani mstusha? simba mke ni ni hatali sana amelala kama mke kama simba mke nani atamshtusha naye abarikiwe anaendelea kubariki Waisraeli na kila mtu atakayekubariki wewe Israeli naye abarikiwe na kila atakaye kulaani naye araaniwe hivyo ndivyo ilivyo hata siku hii ya leo kwa wale wote wanaomtegemea Mungu ukweli ni ya kwamba wataendelea kubarikiwa wataendelea kubarikiwa na wale wanaowabariki kupia kubarikiwa na wale watakao dhubutu kuweza kualaani watu wa Mungu kweli wataraniwa kwa hivyo ukiwa ni muganga na mchawi unaodhubutu kuarlaani na kuwaganga watu wa Mungu ujue jambo hili liko katika maandiko matakatifu ya kwamba uganga huo na uchawi huo una uwezekano wa kukurudia sana maana ni neno takatifu linalosema ya kwamba na raniwe anaojaribu anao dhubutu uweza watu wa Mungu na raniwe anaoweza kujaribu uweza kuganga watu wa Mungu panake hawa ni watu wa pekee yake hawa ni watu waliona uwezo kwa Mungu Mungu aliyeumba bingu na nchi Mungu mwenye neno ambaye yeye anasema wazi kupitia kwa neno hili na kupitia kwa huyu mganga mkuu ambaye alijulikana kama Baramu akavunuliwa akaonyeshwa ya kwamba Mutio yote yoyote jaribu kuwalani na kuwaganga na ku kuwa, na kuwafanyia mambo ya ushiritina watu wa Mungu mambo hiyo itamrudia manake watu wa Mungu wanaonekana Wakiwa na nguvu kama nyati, wanaonekana wakijitandaza kama simba, na ni kama simba mke, na ni nani atakaoastushia? Ala na niwe kila anaojaribu Kurani watu wa Mungu na abarikiwe kila mmoja anaoabariki watu wa Mungu. Nashukuruni Bwana Mungu kwa sababu uwezo wake unapita kifani btani mwenyewe anapoangalia watu wa Mungu anatetemeka na anajua wakati watu wanapodumu wanapo ndani ya Bwana hana lolote analoweza kupata kwa watu ndipo Mungu mwenyewe kupitia kwa mwana wake anasema hivi ya kwamba kae ndani yangu nalo neno langu likae ndani yenyu. Na hivyo tunapokaa ndani ya Bwana na neno la Bwana likaa ndani yetu, sisi tuna kinga maalumu na kinga na ukuta ambaye Mungu anaendelea kutuzungukia ama kutu, ku, ku, kututengenezea ili huyu shetani asitupate. kumbuka Biblia inasema wazi hivi, ya kwamba simba ni ya kwamba pia shetani ni kama simba anao guruma. Yeye ni simba ndiyo lakini ni simba ambaye hana meno. Kazi yake kubwa ni kughuruma lakini watu wa Mungu wamelala kama simba ya kike. Hawa hawawezi kustushwa. Unajua mpendo wa msikilizaji wacha nikualifu kidogo kabla hujaji kama hujui. Katika wanyama wa kondeni wote mfalme wao ni simba. Na simba mwenyewe hakuna mnyama kazi ya wanyama wote anaorara usingizi anatoa wa kutosha isipokuwa simba mwenyewe Simba ni mnyama alio na u, alio na na na amani sana ye anaporara hana wasiwasi ya kwamba kuna kitu kingine kitakuja kimstue pale ye anarara kabisa fofofo fo, fo. lakini ukiangalia swara. ukiangalia wanyama wengine Wacha ni nikupe tu mfano wa swara. Ukiangalia swala katika jangwani ama kondeni yeye hata wakati anapokula majani anakula kidogo kidogo anainua kichwa anaangalia upande pande zote je kuna adui anakuja wasiwasi wasi mwingi anapokula kula kula tena anainuka anainua kichwa anaangalia ukando na kando manake kuna adui wengi wanaomweza kumfanya kuwa mboga ama kitoyo chake lakini simba anarara akiamuka hapo anatembea majestically hana wasiwasi ndipo tunaona ya kwamba watu wa Mungu wanalinganishwa na simba aliyelala na hakuna ambaye kitu kinaweza kumstua shetani pia naye anajaribu kuiga mfano huo na ndipo unaona Biblia inatuambia yeye ni kama simba haja lakini anaguruma akizunguka zunguka Hakitavuta mtu wa kumeza ni simba ambaye hana meno Najua pia simba akizeeka anakuwa duni sana anakuwa hana nguvu anakuwa hana uwezo hivyo hata kula kwake ni shida maneno hata kuangamiza mnyama inakuwa ni shida Yeye shetani ni kama simba mzee Simba asie na machi na na na na na, na, na simba asie na kucha, simba ambaye hana madhara. Lakini anapoghuruma hata mnyama anaweza kuanguka pale na aweze kuwa chakula yake. Wapendwa, nataka kuatia moyo ya kwamba Bwana ametuweka ametutunikia tunu kubwa hivyo tumukanyage kanyage shetani katika ulimwengu huu kwa kumwambia imeandikwa hatuwezi kumkanyaga shetani atamngua sikuruka kurukaruka kama vile ninavyoona wengine ati tukakanyage shetani shetani kwenda ashindwe unaendelea kusema kama ye ni mbuzi shetani si ngombe wala mbuzi wala kuku huyo ni mtu na uwezo na nguvu na kwako huna kitu lakini unapomtegemea Mungu anakupatia ushindi kama vile hao wana Waisraeli wanaendelea kutendao makubwa na Mungu wao na hawana habari lakini nashukuru kwa sababu hii ni jinsi Mungu atakavyokuwa kwa watu wake hapa sasa unaona watu wa Mungu hapa wanalinganishwa na kitu cha ajabu kinio kitu kinaokubarika duniani anaendelea kuwalinganisha na bustani ambaye imetandwa na anasema ya kwamba wanalinganishwa na bustani zimetandwa ambaye inazungukwa na mto na analinganisha na na na, na na na na mwelezi ambaye umeweza kupandwa na Mungu na pia msubiri Uh, mwelezi ambaye uko ndani ya maji. Kwa hivyo hapa watu wa Mungu wanalinganishwa na kitu kinaonekana katika nicha ambacho ni kitu kizuri sana. Na ndipo unaona ya kwamba msubiri huu unaosikia hapa ni kitu kile kinaoitwa kwamba Sinda, shida dio mwelei Hii mti wa sida ndio unaoitwa mwelezi, mwelezi hapa. Mwelezi huu ndio mti huu unaoitwa sida. Shida ya Reban ilikuwa ni mti ambaye ni mfalme wa miti yote katika katika jangwani. Na uh, mwelezi huu Unajulikana kama vile unavyoweza kuingiza eh, eh, unavyojimudu katika season zote. Kwa mfano, katika wakati kunapokuwa na joto, unaweza kujimudu na tena unaweza kukua mahali popote. Unaingiza mizizi yake hata ndani ya mawe. Unaingiza kupeleka mpaka mahali utapata kitu cha kutakutumia, cha kukunywa Na mite na matawi yake Inakuwa safi wakati ambaye kuna baridi inasimama yale mengine yote ya kinyauka Na hivyo mti huu wa rebanon unajulikana una kama Cedar of rebanon Ulijulikana uli katika Middle East coast. Na una ni wa tofauti na manake una nguvu hauwezi kuoza na ndio unaona ya kwamba Unaendelea kufahamika vizuri sana. Miti yote mingine ikiweza kunyeuka wakati wa winter, una nguvu, una uwezo na uwezi kuoza na unaendelea kujimudu katika hali zote. Hivyo ndivyo watu wa Mungu wanavyolinganishwa na mtini huu. Ni huu nabii muganga Mchawi. Kwa hivyo watu wa Mungu wanalinganishwa na huu mtini ya kwamba watajiimbudu katika nyakati zote wakati wa mateso wakati wa amani wakati wa furaha wakati wa machozi watu wa Mungu wakiwa na Bwana wanajiweza na uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo ndivyo anavyosema umefutwa pamoja na Kristo uhai wa wakristo umefutwa pamoja na Kristo katika Mungu hiyo ni wakorosai 3:3 kwa maana tulikufa na uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu hivi ndivyo neno la Bwana linasema yakwamba watu wenye haki watakuwa kama mwelezi kama mwelezi wa Lebanon ndivyo inavyoitwa kwamba wenye haki watakuwa kama cedar tree Dio unaoitwa mwelezi mwelezi wenye haki ataendelea kukua kama mwe, kama mtende ataendelea kukua kama mwelezi wa rebanoni hiyo ni kitabu cha zaburi 92 verses 12 kwa hivyo mkono wa Mungu ukazihirisha wazi ya kwamba uko na watu wa Mungu. Na hakuna mtini muti mwingine ama taifa lingine ama watu wengine wameweza kutunukiwa tunu namna hii ya Mungu. Katika kitabu cha Ezekiel 3, verse 3:1 Ezekiel zarazini na moja aya ya nane Mungu anasema Ya yakwaba Miti yote ya ulimwengu hawezi kulinganishwa na mtini na mti huu unaoitwa mwelezi. Hivyo watu wote hawawezi kulinganishwa na watu wa Mungu. Na hata miti mti yote ule uliokuwa katika bustani la Mungu hakuna mtu mti unaolinganishwa na sida ya Lebanon. Hivi ni kusema Mungu anatunukia watu wake katika ulimwengu huu tunu ambaye ni tunu iliyo tofauti na shida na, na na na na miti mingine hakuna mti hata uliokuwa katika bustani ya Mungu Balam akaweza kutabiri ya kwamba Israeli mfalme wa Israeli atakuwa mkubwa kuliko Agagi na mwenye nguvu kitabu cha ja hesabu Ishirini na 24 aya saba. anasema na mfalme wa Waisraeli atatukuzwa kuliko wagagi na aa, anasema e, kitabu cha Hesabu 24 aya ni ya saba. na mfalme wake ataadhibishwa ata kuliko wagagi na zaidi utukufu wake utaendelea kudhihirika hii ndiye jina lilikuwa la huyu mfalme wa Agagi Agagi aliyekuwa na nguvu kama vile nilivyowaelezea lakini watu wa Mungu wanaonekana ya kwamba watapata nguvu kuliko ye na huyo mganga huyo huyu bara aliposikiliza unabi huu aliweza kushangaa sana aka unabi ukaendelea kutolewa na huyu mganga mchawi nabii akaa hivi Katika kitabu cha Hesabu hiyo ishirini 24 haya, haya kumi. Hasira ya Baraki ikawaka aliposikia kwamba eh, vile Waireu hawa wameweza kubalikiwa. Na mtoto ama mfalme wa nchi hii ya Israeli yeye ndiye atakao kuwa mwana wa Mungu na atakuwa kuinuliwa kuliko mataifa yote na akasikia wa Moabu wataangushwa wata na ufalme huu akasikia wale wa Kanani wote wataondolewa na ufalme akasikia wote waliokuwa wamewazunguka mataifa yote yaliyokuwa katika nchi ya Kanani hiyo wote wataweza kuondolewa aliweza kukasirika na akaogopa sana na akaona hakuna tamaini tumaini aliyopewa bali aliweza kupewa unabii uliyomlenga na uliyokuaf kinyume naye ee. na ndipo hasira yake ikawa imewaka juu ya balamu na akapiga makofi akasema nilikuleta ubariki warani adui wangu lakini umewabariki kabisa kabisa ndipo akaweza kumwambia Mimi ninakwambia sasa uondoke urudi kwenyu Na ndipo basi akaweza kuondoka Akaweza kuondoka huyu baramu Unapo Neno la Bwana linasema hivi. Katika kitabu cha Hesabu 24 Latin. Nataka uangalie 24 vers 12 and 13. Baramu muakamwambia mfalme huyu nilikwambia wale watu nili wa, uli, uli, unituma, ni, ni, uli, uli watuma kwangu si niliwambia wazi ya kwamba mimi siwezi kufanya langu ya kwamba yale ya, hata kama ungenipa nyumba yako ikijaa dhahabu siwezi kusema lingine bali ni kuweza kutena yale ambaye bwana ananiambia na siwezi kuzungumza mambo mengine. Kwa hivyo mfalme huu akakumbushwa nilikuonya kibele. Lakini hata yeye alipoweza kuchukua mizigo yake aweze ya kurudi kwao, akaweza kutoa unabii unaohusu wokovu Yesu Kristo vile atakavyoweza kukumbuka yeye amekaliwa na roho wa Mungu. Roho wa Mungu akamtumia akitoa unabii wa jinsi mwokozi Yesu atakavyokuja. Na akasema nini? Akasema hivi. Kitabu cha ja Hesabu 24 haya 14. Akasema, "Basi tazama, ninakwenda kwa watu wangu," anamwambia mfalme. Lakini nitakuwa mambo yatakaoweza kutendewa watu wako na watu hawa siku za mwisho akasema kweli mimi ninamuona hata kama sio hii saa hii namtazama ni nani anasema namtazama lakini sio karibuni nyota itatokea katika yakobo na fimbu itaaweza kuwa ikitawala watu wote na fimbu hii ni ya utawala naye atazipiga piga mawabu wamepewa wa, wa unabii mtapiga pigo kabisa nyinyi wa mawabu Yota itatokea katika yakobo na fimbu ya enzi ya enzi haitazitoka hapo naye hai atapiga piga mawa, mawabu na kuvunja vunja watu wa Gesha na akaweza kuendelea kutoa unabi akazungumza juu ya wa ameleki, akazungumza juu ya wakanani akaona wote wamewekwa chi wataweka watawekwa chini ya Eli hesabu ishirini kumi aya nane anasema hivi hesabu ni ishirini na na nne anasema na Edomu itakuwa milki Edomu unajua ni wale walio wakataza kupita katika nchi yao watoto wa Ese Anasema na Edomu itakuwa ita, itakuwa milki milki yao Teli itakuwa milki yao pia Na wote waliokuwa adui zake Israeli atakapotenda ata mambo eh, kwa usujaa wake wake. Kwa hivyo wote waliokachukua adui za watu wa Mungu watakuwa milki ya watu wa Mungu. Na ndipo anasema mwenye kutawala atakuja kutoka Yakobo. Ataangamiza wote watakobaki mjini. Na akamwangalia Ameleki. Akasema juu Ameleki amekuwa juu wakwanza lakini mwisho wake atafikia uharibuni. Na akamwangalia Mkanani akasema Akatunga medhali kwa Mkanani akasema makao yako yana nguvu lakini imewekwa kwa chini ya Waisraeli. Na pamoja na hayo akasema ataashuru atakuchukua mateka akiwa amevunjika moyo mfalme huyu na yeye pia huyu mganga mchawi akiwa amevunjika pia moyo kwa kutopata ujira wa udhalimu akarudi kwao akiwa hana chochote na ametimiza yale aliyoweza kuagizwa na Mungu aka alipovika katika kwao huko roho wa Mungu akamuacha. na ile tamaa yake ya ujira wa udhalimu ukaendelea kuchipuka ndani yake ukiangalia katika kitabu cha ja Hesabu 20 na 24 aya ni ya 25 Biblia inasema basi Baramu akamuka, aka akaondoka akaenda mahali pake na naye baraki akaenda zake na kwa sababu sasa ujira ule wa udhalimu bado alikuwa tayari anataka kuuchukua akaanza kufanya jama zingine za vile atakavyorudi kwa Moabu na kuweza kusaidia wa Moabu waweze kuangamiza watu wa Mungu ndipo basi Alijua ya kwamba hawa wana wa Israeli madamu atakapoendelea kumtii Bwana madamu anapoendelea kutii sheria za Bwana Bwana akapo pamoja nao na hakuna mtu yoyote anaoweza kuatisa Na ndipo basi akatamani sasa kuweza kupata mali hii ambayo alikuwa anai anaitaka, anaitaka kwa baraki kupitia kwa kuweza kumpatia mashauri jinsi wanavyoweza kuwaangamiza waisraeli maana wameshindwa kuangamiza katika hali hii ya vile Mungu ameingilia kati lakini anaanza kufanya njama ya vile wanavyoweza kuongozwa wasi Mungu wavunje sheria za Mungu waweze kuwa sio wasifu waweze, kumka, waweze ku, kufanya mambo ya uvunjaji wa sheria ili Mungu aondoke kati yao ndipo akaweza kurudi katika nchi ya WaMoabu na akaweza kuweka mpango wa uasi vile atakavyoweza kusaidia WaMoabu waweze ku, eh, eh, kuangusha wana waIsraeli katika hali ya kiroho. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Shetani anapoona ya kwamba tumetunzwa, tumelindwa na Mungu na anapoona ya kwamba hana njia yoyote ya kupenya anajaribu kutusawishi anajaribu kuingia na kuwa mkristo. Dio unaona katika Ukristo, katika ulimwengu wa Kikristo, chetani zamani zile, ukiangalia katika historia yote inakuambia, aliweza kutumia serikali za ulimwengu huu kuatesa watu wa Mungu. Wengine walilishwa wanyama wakali, wengine wakaingizwa ndani ya, ya tanuru za moto, wengine waliendelea kuteswa kwa njia mbalimbali, mbali. wakiambiwa ni lazima wakane jina la Yesu, lakini alipoona ya kwamba anapoendelea kuangamiza watu, watu bado wanaendelea kuongezeka, shetani akafungua mbinu zingine mpya. Na hapa ndipo tunaona ya kwamba akaingia ndani ya kanisa akaweza kuwa mkristo akaweza kuwa anatoa ushuhuda mkubwa lakini akawaongoza watu wa Mungu ulimwenguni kuziani sheria za Mungu ni sheria za zingapi wafanya watu wazi sio zote bali ni sheria moja tu na anasema hivi Yakobo katika Yakobo 1 ni ya kumi. Ijebo kuwa ijapokuwa hukunja sheria zote bali umeweza kuvunja sehemu moja ya zile sheria kumi. umevunja zote hapa ndipo basi akaweza kurudi huyu huyu ganga. kwa nchi ya Moabu ili aweze kuleta mipango ya kuweza kuwaongoza watoto wa Israeli waweze kuvunja sheria za Mungu. Na alijua wazi wakati wanapoendelea kuti sheria za Mungu wa atakuwa ngome yao. Akarudi katika nchi ya Moabu na ndipo akawaambia mkiwaongoza katika uwasi wa ushirati ni ya kwamba Mungu wao atawaondokea na atakapowaondokea hawa watakuwa chakula kwenyu. na ndipo basi wataanguka kwa Mungu wa Astrol Astarezi na Kemushi miungu hii inayoitwa Astarezi na Kemushi ni miungu tutakaokuja kuja kuangalia huko mbele na wakaambiwa ya kwamba wataweza kuangamizwa na mataifa mengine. Alikaa katika kufanya njama zile na kukaweza kuwekwa wanawake watakaoweza wa kuendelea kuwasaliti kuendelea kufanya mipango hii ya kuweza kuwatembelea hata kambi za Waisraeli ili waweze kuwashurutisha kufanya uzinivu, na ukweli ni ya kwamba walikuwa wakiingia kana kwamba ni marafiki na ndipo basi baadaye wakaweza kuwashurutisha hata a, hata wakuu wa Waisraeli viongozi wakafanya uzinivu nao na wakaendelea uzinivu kazidi hata wale wengine walipofahamu ya kwamba wakuu wanafanya uzinzi bipo nao wakaingia katika mambo ya uzinzi Hebu nikwambie aliweza kutamani kuishi uh, kufa kama kifo cha mwenye haki huyu Baramu lakini yeye anatamani kuwa hata mwisho wake uwe kama watu wa Mungu lakini hakutamani kuishi kama wa, wa, watu wa na ndipo biblia inasema katika anasema ukweli hakuishi maisha ya watakatifu maisha ya baramu inalinganishwa na maisha ya Judas Iscariot na tabia zao zinalingana sana kwa kuwa yeye aliweza kupata na nafasi ya kujua ukwa, ukweli wa Mungu lakini wakataka kubadilisha ukweli wa Mungu na uongo wa mambo ya kujifaidi katika ulimwengu huu walitaka kuunganisha mambo ya Mungu na mambo ya ushirikina Bara mwaliweza kujua Mungu wa kweli Mungu mmoja na akaweza kuwa nabii aliyemtumikia. Lakini mambo ya ulimwengu ikamfuata sana. Judas aliweza kumwamini na kuishi pamoja na Yesu na akajua ya kwamba akajiunganisha na watu wa Mungu lakini mwishowe akamsaliti akamuza. Balam akataka kuchukua mambo ya Mungu, kuyaweka kuwa ni ngazi yake ya kupanda juu kwa mambo ya ulimwengu huu. Na aliweza kuanguka na akaangamia. Judasi aliweza kudhania kwamba ufalme wa Yesu atautumia kuweza kujitajirisha. Na yeye aliweza mwishowe kujinyonga. Alijua ya kwamba Yesu alikuwa karibu kuchukua usukani, lakini akadhania ni usukani wa dunia hii, akamuuza ili achukue usukani haraka, lakini aliona mambo haikuenda kama vile alivyotamani. Alijaribu kurudisha zile fedha akaambiwa we jua vile utafanya na hizo pesa hata kama alizitupa kwa hekaru mwishowe alienda akajinyonga Baramu alisema nataka anatamani sana kuva kifo cha wenye haki lakini hakuishi katika mwenye kama mwenye haki na mwishowe adui wa Mungu walipokuwa wanaangamizwa na watu wa Mungu Baramu aliangamizwa pale Tamaa zake zikagonga mwamba Judas na Baram walipata nafasi ya pekee lakini hawakuitumia kwa njia iliyo sawa walipata nuru lakini nuru ile haikuwa yao haiko haikuwa haikuwasaidia haikuwa na ndivyo basi wote walikufa wakiwa kama adui za Mungu Unaporuhusu dhambi moja ingie ndani yako, shetani analeta nyingine na lingine na nyingine. Mwishowe hata una, un, unaangamiza dhamiri yako na mwishowe unakuwa wewe ni wakupotea. Ni vibaya kama wewe mkristo kuruhusu kuru neno moja lisilo la uungu kukaa ndani ya moyo wako, maana linapoendelea kupata nguvu, linazaa na, na mtoto anaozaliwa ni dhambi namshara wa dhambi ni mauti unapotoa amri moja ambaye ni kinga ya kutukinga kutokana na shetani ni ya kwamba unaingiza tabia ya u, u, ya, ya shetani na unapoingiza tabia ya shetani ndani ya mmoyo wako anaendelea kuangamiza dhamiri yako na dhamiri yako inapokufa unaendelea kutenda dhambi hata hauoni kama ni dhambi na unapofanya hivyo unavunja kinga Ambaye iko ik, imezungukwa imezungushwa kwa kwa ajili yako. Hebu tuweze kuomba ombi hili ambalo lilombwa na Daudi. Ee Bwana, chikilia njia zangu na mahali ninapopitia, niwe nisije nikajikoa. Zaburi 17 aya ya tano Na hivyo wapendwa Ukweli ni ya kwamba Mungu wetu anakupenda na Mungu wetu ananipenda. Na anatupatia nafasi ya kuweza kumtumikia pasipokuwa na tashwishi yoyote. Mungu anatuambia ya kwamba hataondoa ile hali ya kutokuwa na na, na ya, ya mashaka njiani, lakini ametupatia evidence za kutosha kuweza kujenga imani zetu dani yake. Na hivyo wewe na mimi tunapoendelea kujenga imani zetu katika neno, maana ni neno pekee yake ndilo linaloweza kusimama. Tujue ya kwamba hakuna mtu anaweza kukuongoza ukapotea, bali tamaa zako wewe mwenyewe ndizo zitakapo kuongoza na unaporuhusu roho wa Mungu akutumie, wa ataendelea kukutumia. Na ukweli ni ya kwamba U, ukitumika katika ulimwengu huu. Hauna hofu kwa njia yeyote ile maana shetani mwenyewe hata hana nguvu juu yako. Habari njema ni ya kwamba ushindi ni wetu. Tunapoendelea kukaa ndani ya Bwana na anatuahidi atatamani kuishi na sisi milele na milele. Ombi langu ni hivi. Atakapovunuliwa huyu mwana wa damu aliye ngome guzo kinga wokovu mwamba maji ya uzima kila kitu tunachokihitaji mkate atakapofunuliwa wewe na mimi weze kuwako pale je ungeweza kufurahi kuiba wimbo majina yakakapoitwa jina langu liweze kuwako pale litakuwako tu wakati utakapojipeana kwake Yesu na sheria zake kumi ziweze kuwa ndio kinga yako na unapoendelea kukingwa katika sheria na, na sheria hizi kumi. shetani hakaku hatafua dafu katika maisha yako je ungependa Yesu aweze kufanya makao ndani yako aweze kufanya agano jipya pamoja na wewe Pamojibu wa kitabu kile cha Warumi eh, kitabu kile cha Wahibrania Anasema naagana gipi ninafanya leo ni ya kwamba nitaandika sheria zangu ndani ya mioyo yenyu, na nitazitia ndani ya roho zenyu. Hivyo hakutakuwa na mtu akufundisha mwingine maana utakuwa ukijua kuvunja sheria moja ya Mungu ni kufungulia shetani kuingia katika maisha yako na anapoingia kwa njia moja utashangaa kumtoa itakuwa ni vigumu Hebu tuweze kuserena maisha yetu kwa Yesu kujenge imani zetu katika neno Maana neno litasimama ikiwa ni ombi lako ya kwamba Bwana Mungu afanye agano jipya kwa kuandika sheria zake ambaye ni, u, ni ua. Litakapo litakapokuwa likizunguka katika maisha yako fukida kwa huyu adui asiweze kupata chochote kwako ikiwa hilo ndilo ombi lako nami nitaomba na wewe na hai Mungu ataziandika hizo sheria zake kumi ndani ya mawazo na ndani ya roho zako yako ili udumu ndani yake milele na milele, problem Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana tunaona mwisho wa huyu mganga nabii aliyejifanya kuwa nabii wako umemtumia na ana bado ana ile hali ya kutaka kukaa na mambo ya ulimwengu huu na tunakuomba baba usitusaidie tuweze kuondoa roho kama ile shetani asiweze kutupaga bali roho wako atamariki maisha yetu ili tuweze kufuata yale yanayokupendeza na kufanya yaliyo mapenzi yako Ee hey, Bwana Mungu, angalia roho za watu wote ambayo wamesikiliza ujumbe huu wa leo. Bwana nakuomba katika jina lako, ujumbe huu usiweze kuwa ni ushuhuda kwao utakao shinda katika hukumu bali uweze kuwa ni ushuhuda utakapowawezesha kuishi pamoja na wewe na sisi milele na milele. Mapenzi yako ya panike kwetu sisi zote unapoendelea kutufanikisha na kutubariki na kupanua mipaka yetu katika jina la Yesu tunaomba amen